A lehető leghatározottabban arra kérem önöket, hogy legyenek szívesek feliratkozni a Kejfei YouTube csatornájára, és kövessék a Kejfei Facebook oldalát. Távolétemben elérhetőségem dörö.kisdekiser.fialajanos, a nevem kukac.gmail.com. Felolvasnék valamit a magyar hangból. Novák Katalin találkozóra hívta a megverőinek kegyelmet kérő Csintalan Sándort Bodac Péter írását november 8-áról, hol szöveghűen, hol a saját kiegészítésemmel olvasom. Novák Katalin találkozóra hívta Csintalan Sándort, a kötött fogás című műsorának állandó vendégét teszem hozzá, hogy a Kejfejáncsi állandó vendégét. Azt követően, hogy ő levélben kért elnöki kegyelmet annak a három férfinak, mármint Csintalan Sándor, akiket az ő megverése miatt ítéltek el 15 év pereskedés után. A köztársasági elnök meghívóját, amely szint a találkozóra november 16-án kerülhet sor, tudom, 11 órakor, és a kegyelmi kérelmet Csintalan Sándor továbbította a magyar indokolt. 15 éve tartó eljárás, bőven elég büntetés az elkövetők számára, és nem szeretné, hogy gyermekeik apa nélkül szenvedjenek. Itt elengedném a magyar hangot, és visszaemlékeznék 2023 május elejére, amikor megszületett Budaházi György ítéletében a köztársasági elnök kegyelme, ezt követően vidéki birtokán találkoztunk Kurtás András csintalan Sándorral, illetve én csintalan Sándorral, mi képeztünk egy brigádot Andrással, és akkor egy meglehetősen hosszú és korhatáros interjú készült csintalan Sándorral, aki, ha jól emlékszem, nem pont abban a szellemben nyilatkozott meg, mint ahogy később kegyelmet kért ennek a három elkövetőnek az a beszélgetés nem erről a három elkövetőről szólt, és sokkal szélesett terjedelemben foglalkozottak a elmi kérvényel. Most azonban, hogy a streaminghez képest másnap fogadja őt a köztársaság elnök, gondoltam, hogy imáron korhatár nélkül, mert talán nincs szükség korhatára, legfeljebb a 14 éven óliaknak majd legyenek szívesek, magyarázzák el a durva részleteket. Tehát, hogy szeretném megmutatni ezt a májusi felvételt annak érdekében, hogy megértsék, vagy épp ellenkezőleg ne értsék meg azt, hogy Csintalan Sándor miért döntött úgy, hogy ír egy levelet, és találkozik a köztársasági elnökkel. Mondanám, hogy jó szórakozást, de ez a mai beszélgetés, és a jó szórakozást biztos, hogy nem fog okozni, illetve nem fog szerezni, illetve nem fog ízé. És akkor a beszélgetés. Karácsony előtt az biztos. Uh, nem tudom. Már nem emlékszel? Uh, arra nem, hogy milyen nap volt. Lehet, hogy hetedike, talán hetedike, vagy tizenegyedike, vagy ahogy mondod. Nekem nem ez ragadt meg, uh, hanem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 Csintalan úr, sok volt a paradicsom, nagyon, és jó, kiröhögtek. Na, ez megmaradt. De tudod, hogy mire mondtad? Hát persze, arra, hogy folytam ér a fejemből. Mégis mire gondolsz? Hát arra, hogy akkor olyan média vállaltál, ami nem lett volna muszaj. Már mikor? Hát amikor megmertek. Hát vállalta a hóhér. Hát te szerinted én, nekem arról bármilyen fogalmam volt. Hát először is... Uh, uh, a hírtévét te hívtad emlékezetem szerint. Mi akkor nagyon sokat beszélgetek. A követke, így van, jó. Így van, pontosan így van. Nem a hírtévét hívtam föl különben, hanem a gajdicsoktól. Oh, Ó, És e, hát e, attól függ, hogy honnan nézed, mert mondjuk okay. a Botmai kőgéről nézed. Tudni lik, Ugye, amikor e, e, ki tudtam jönni a garázsból, a lépcsőn nem tudtam fölmenni. E, és akkor kijöttem... A ház elé, és ott volt egy lámpa a kukatároló felé. És leültem, és megpróbáltam telefonálni. E, és e a számi -e akkor... kinek? Hm? Kinek? kinek? Kinek? Mentő. Mentő. Majd, nem túl sok idő múlva, vagy fogalmam sincs, jött az egyik szomszéd, aki fölöttem lakott, a fölött, a kapu fölött, ahol én ültem ott. Ugye ez annak a háznak a teremgarázsa, ahol laktál. Igen. Hát pontosabban dekkoltam ak az akkori feleségemnél. A, a, a kitől már akkor elválltunk, de mindegy, akkor megint jóban lettünk. És odajött a... Isten te meghalt már. Egy fiatal ember volt, kb. nem volt egy is, figura. Odajött, és rám nézett, és megkérdezte, hogy Sándor, jól van? És erre én azt tudom hogy jól vagyok. És fogta magát is ellent. de volt ott senki. És a számok, nem, nem tudtam fölhívni a mentőt. Rédben nem értették, hogy mit mondok, azt hiszem, de részben én sem tudtam, hogy, hogy milyen számot. Nem tudom, valamiért beleim a 1492 látod, de ez is megmaradt. Még az én memóriám, olyan, Ez megmaradt, de a dátum nem maradt. a dátum minden, nem, nem hát maradt, minden Hát az élet az ilyen, meg az ember adja Hát az enyém megkülösen. Uh, és akkor a gajdicsot uh, gébetű okán, okán pörgettem, és akkor a gajdicsot fölhívtam telefonon, és például arra is emlékszem, hogy mondtam az otthonnak, hát elkaptak a gecik. Ezt is mondtam. És miután, uh, hát hogy is mondjam, ez eléggé ki volt beszélve, pontosan tudta,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 igen? Hm? Igen. <gül> <gül> Ez hadd ne fizze kommentet. Um, mi történt? Azt megelőzően, vagy aznap este? Aznap este. Na, hát aznap este. Végeztem a tévében, és elindultam. Mit csináltál a tévé? Hát ugye volt nekem egy ilyen betelefonálós misor, Ah, ahol beszélgettem a... Mi volt a cím? A, Hú, a... a Csintalan Ennek több neve volt. Csintalan volt? Nem tudom. tudom hogy... Mindegy. Lehet, hogy a Csintalan én volt. Én Jó, Jó, jó, jó. Nem tudom, mert volt annak neve Tantus is, meg amikor Híg tévében voltam, amikor... talán a Csintalan. Nem tudom, mindegy. És akkor ugye abban, a, abban az időben, azokban az időkben,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 Figyelj, dolgoztam én az Echo ahol csak ilyenekkel ismerkedtem meg, nem értette senki sem, igen. Na, no, tényleg. Na, no, és akkor hát én elég sokat ö, ö, beszéltem erről. Teszem hozzá, én kerestem őket, őt is, a Gaudit, és a Budaházit, a Torockait, őket. értem. Benne volt egy kíváncsiság, és különböző nevű műsoraimban, mint tudod. Igen, igen, igen. Messziről jött embertől a szemüvegen igen. át a Beszélgettem velük, de nem rólam van szó. Az Igen? a ezet, hogy, hogy hát ez nálam a mi esetünkben nem így zajlott. Én nagyon korán, meg egyébként is figyeltem, meg olvastam azt az irodalmat idézőjelben, amit újságformában Magyar jelen, Kurucinfó, és úgy reagáltam ezekre a dolgokra, már az ilyen a náci típusú dolgokra. Báncsvidián a története és nagyon-nagyon felpiszkálta a fontáziámat, nem a Báncsvidián a története maga, hanem az, hogy ki mindenki kavarja a szart a nácizmus környékén. Hogy én... Hogyan kerültél kapcsolatba a konkrét illetőkkel? Hát én velük úgy kerültem kapcsolatba, hogy feljelentettek rágalmazásért kétszer. Nekem nem volt, én nem kerestem őket, mint egy. Olvastam a kiadványaikat, és elmondtam ezzel kapcsolatban. Akkor még végre. volt rágalmazás, rövidesen már nem lesz. Hát attól függ, hogy kinek nem lesz. Ah, fú, erre aztán külön nem vagyok büszke. Na mindegy. Az ah, a helyzet, hogy... hogy By the way, megnyerted, vagy elvesztette a tévé a pereket? Ez édes volt különben, mert ugyanaz a bíró egyik esetben fölmentett, a másik esetben pedig elmarasztalt. És olyankor az találkoztál velük, egyik... vagy pedig az ügyvédek találkoztak? Nem, bíróságban... nem, találkoztunk a tárgyalóteremben. Kik voltak Külöz. ők? Hát a Toroszkai, meg a Budaházi. Meg, ugye, amikor ezek a harmadik kerületi bíróságon zajlottak ezek a perek, a, amikor én... A, a, amikor ezek a perek voltak, akkor oda mentem, hát én egy mentem pff, igazából, a... és hát találkoztam hát többekkel. A tévéjogi képviselő járt ugye nem te voltál személy szerint, hanem a televízió volt. Ezt most ne feszegessük, jó? jó akkor Már nem, nem azért, hanem az a helyzet, hogy ebben a dologban TV tévéjogi képviselők különösképpen nem osztott és nem szólott. Laci bácsi az Tündéli volt, de a másiknak a nevét az hagyjuk. Azt akarom mondani, hogy, hogy és hát a minden, minden tárgyalás alkalmával egy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 és miért nem az XY-ről annyi liberális újságíróval? Én a tévészékház ostromát máj napig, és akkor is, tehát így akadtunk, aztán nagyon össze. A tévészékház ostromát kifejezetten provokatív fasista-náci tombolásnak. Ugye az kerek egy évvel, vagy majdnem egy évvel korábban történt meg, hát ha jól emlékszem, másnak nem volt interaktív de ugye az interaktív műsor az, ember ki lehet húzni a gyufát. Hát ez aki lehet, igen. Nem nagyon volt, akkor ez még divart, hát tudod, emlékszel rá. A, ez volt az egyik dolog, amivel kihúztam a gyufát, aztán az volt a másik dolog, amivel kihúztam a gyufát, a Simon Pereznek tulajdonított előadás, ahol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 meglehetősen élénk mondjuk például, amikor számomra teljesen rejtélyes módon egyszer csak a, a Magyar Állami Olajtársaság minden benzinkutján megjelentek ezek a náci lapok. Hogy kerül az azt a egyáltalán? Ezt a fejezetet, vagy ezt az oldalágat lezárva visszamegyünk a teremgarázsba. Miben érdemelted ki a szó idézőjeles értelmében a verést? Hát...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 Harc. és meglehetősen a dögyönben volt. Veszünk el a részletemben? Nagyon... Négyen vagy öten voltak jelen, hiszen négy emberről beszéltél, de később szóba került az is, hogy valaki őrt át. Az is felmerült, hogy mindenki férfi volt, mert később nők is szóba kerültek. Hát nálam nem, de Nálad nem. az a helyzet, hogy... <gül> Ugye ez úgy volt, itt áll az autón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 Hogy hívják tól, a, a csomagtartótól, hogy felnéztem, láttam, hogy négy ember rohant felém, tetőtől talpig feketébe, ütlegekkel a kezükbe. A akartam valami. Abszolút persze. Hát azért ezek, erre föl voltak készülve. És e, e, ugye miután ott álltam, az első ütést csak egy ember tudtam mérni a homlokomra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 Hát így történt. Beszéltek-e közben? Nem. Mennyi ideig tartott? Hát fogalom, nincs. Hát először is eszméletemet elvesztettem, amikor felvágtak. vágtak. Tehát nem tudom, hogy utána mennyi ideig jutottek, csak a következményeit tudtam, hogy már Ha elvesztettem az eszméletedet, akkor hogyan könnyörögtél az illetedért? Úgy, hogy aztán ez olyan verés közben is, hogy közben visszatér az ember eszméletem. És... Uh, uh,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 Ráadásul úgy, hogy ne verjenek agyon, vagy... Nem, nem tudom, mi a volt szél. János, hogyha a... a és ez a kurvára nem vicceltem az előbb sem. Ha engem a teremgarázs közepén kapnak el, én ezt nem élem túl, mert négy embernek szél. Hogyan került szóba a pénz? Uh, úgy, hogy az egyik... Uh, amikor azt elmúltam, akkor az egyik csak azt mondja hirtelen, hogy adjál pénzt. És akkor mondtam nekik, hogy... Uh, Kivettem a a fekvő helyemből, és nekik, meg elvitték, a, azért, ahhoz mondtak valamit, ugye elvitték a, a slusz kulcsomat, amelyik... Aminek ugye később központi jelentősége lett. Hát meg nekem is központi jelentősége volt, azért volt rajta. Um, annak van magyarázat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 Nem, hát nem szoktam, én nem tudom menni. Hogyan távoztak, hogy erre nem emlékszem? A benyomásom az az volt, máj napig. Szóval azért ott olyan sok ideig nem lehetett lenni, mert az egy kis garázs volt, igazából a, a teremgarázsból kiutni a bejárati ajtó felel meg. A továbbiakhoz azért nem volt egyszerű. Egyszer csak eltűntek. Nem sok nappal, talán 72 órával történtek, után azt mondod, hogy nácik vertek meg, a TV után hazamentem, lehajtottam a teremgarázsba, majd később. Ja, ja, Arról olyan. beszéltél, hogy a szemük alapján tudom, hogy fiatalok voltak Igen. olyanok, akik ott ugrálnak a rendőrsor fel, el, hergelve a rendőröket. Soha nem kerültem ilyen szituációban, ne is kerüljek. Ezek nem olyan megfigyelések, amelyek túlmutatnak azon, mint amit az ember tapasztal, és inkább a hipotézisét mondja el, semmit azt, amit ott tapasztalt? Hát figyelj, én a, az elmúlt években miután e, leginkább felejteni szeretném ezt a dolgot, e, inkább azt a furcsa élményt élem meg, hogy elő kell vakarni dolgokat. És a, a, ugye most sem mondtam kapásból a, a faszopó zsid, zsidóbérrendt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 Uh, és már előtte is így volt, mert ugye hát ezt mondtam neked, hogy volt ennek a, a hisztóriának elődménye, nem kevés, a, a gyerekeimet is érintőleg, uh, és leginkább a, a, az elfolytás van. Ugye, akkor de vizeltél, és de vizeltél el, székletedet eleresztetted el. Erre nem emlékszem, hogy tudod, hogy nem? Nem. Hát, ezt tényleg nem tudom, mert ugye engem A Az állami a egészségügyi központba vittek téged, ott mit meg? Zárójelentés, van, nem állapod ah. megkérni. Nyolc napon belül, nyolc napon túl. Te arra sem emlékszem, azzal együtt, hogy mi van a papíron, arra sem emlékszem azzal együtt, hogy ö... voltak olyan pillanatok, amikor azon... Mert valaki meg valahogy szóba jött, hogy nyolc napon belül, nem mondjuk ez a vicc kategóriája volt. Természetesen, hát hosszú hetekig járni nem tudtam. Az a helyzet, hogy, és aztán a nem tudom, hanyadik perben, amiktől én meg a nyomodástól is igyekeztem a távol tartani magam, igen, most nagy képűen elmondom, igen, úgy is éreztem, amikor már nagyon elhúzódott a hely, és azért, hogy voltam egy vizsgálaton, a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 Csükjával. Én ezt értem, de a, a rendőrségi, a, az egyéb eljárások során sor került-e arra, hogy szembesítsenek téged az elkövetőkkel? Nem volt ilyen szembesítés. Valaha is volt-e volt -e egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy ők követték el, személy szerint ők? Most két választ fogok mondani. a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 vagy pár órával a történtek után, hogy a sajtószabadság ellen történt támadás, hiszen amikor Dembski Gábor akkor főpolgármester, főpolgármesteri keretében 100 forintot ajánlott fel, akkor erre hivatkozott, majd hozzátette, hogyha egyébként nincs összefüggés, tehát nem a szólásszabadság van ez összefüggésben, akkor is tartja a pénz felajánlását. Egy ez az az a történet. lebegtetésed azóta is zajlik,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 A, ezt, és a második megjegyzésem ehhez az az, hogy persze tényleg nem bíztatok senkit arra, ha már lassan lassan, hogy se valaki nem tudja elmagá, elmondani magáról, hogy fölakasztották egy próbabábút a fára róla megmintázva, akkor már nem is érzi magát politikusnak. Szóval elködött, a kettő között valami mértéket kell találni.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 A Magyarok Nyilai felszabadító Hadseregnek nevező szervezet a Csintalan Sándor expárt aláelnök műsorvezető megverését a szervezet a hirtévének és a Kurucinfonak eljutatott e-mailjében állítja ez bizonyítéként, pedig Csintalanak a helyszínre kulcs kulcstartójáról készült fényképet is közöltek. Te ezeket az e-maileket láttad, olvastad? Hát azokat már később, igen. hát Igazából... Annyira nem izgatott, mert akkor már régen, a rég, régen túl vagyunk azon, hogy válják a filmtólkát Tel Avivba, hogy a lányomat bassa 32 kan cigány, hogy vegyek sötét ruhát, meg hát ugye, ugye, ugye csurkára ebben mindenféle hizében ennek sokat hivatkoztak, mert a figyelmet szentelt a munkásságomra valamelyest és abban különös tekintette arra a tényem, hogy a fiam uh, tartja hi, a hitét és kibbelelő jár egyetemre. E és a többi, és a többi. Mi tele volt nekem előtt. Mi? Te zsidó vagy? Nem. A... Én nem. A fiam? Mert vagy az anyja? Nem, nem van. De most nem az anyjával beszélek, jaj, nem jaj, a fiaddal, jaj, nem, jaj. Nem, nem, hát én egy nagyon jó pedigrényű családból származok. Az én nagypapám a nyilasszázados volt, úgyhogy egyébként is Turáni Taurid vagyok. Az, hogy négy évben telt, hogy meggyanúsítsanak embereket, az sok vagy kevés? Szerintem nagyon sok. Miért tartott, és miért tart ez az egész ilyen sokáig? Nézd, nekem erre nézvést...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 van az is, hogy annak idején azzal a javaslattal nem éltem, hogy hordjak magamnál fegyvert. No szóval azért, és ezt más összefüggésben is megtapasztaltam, mert hogy az intézményrendszeren belül, az apparátuson belül nagy és komoly politikai ellenállás is volt nehéz, volt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 egy kapják a fizetésüket, szóval én ezt nem nagyon értem ezt az egész érvelést. Azzal együtt is, hogy egyébként Magyarországon iszonyúan elhúzódnak ügyek, iszonyúan elhúzódnak ügyek, hogy nem mondjam az előzetesben töltött idő az szinte elegendő egy ítélethez. Itt meg kell gyáljunk egy pillanatra, én megpróbáltam összeszámolni, hogy nem sikerült. Másnál se olvastam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 Tehát nagyon sok olyan dolgot követtek el, amit, amit pancser módon intéztek. Ha ironizálni akarok magamat, magamon, azt is bizonyos értemben pancser módon intézték. Azzal együtt egyébként, hogy például nekem mondott olyat a nyomozóhatóság, hogy bizony ez nem volt egy jó mert hogy azért egy pár hétig el kellett foglalni, foglalkozni kellett azzal, hogy én egyébként hol töltöm az időmet,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 Ja, hát ha ezért e, számoljuk hozzá ugye, a két rágalmazási párt, akkor, akkor mindent teszel öt Nem, csak ebben az ügyben. Ebben háromszor. Mit történt? Hát meghallgattak engem. Nagy közönség volt. Mindvégig Oda mentem a... és én meg elmentem. Itt végig tagadta, hogy neki köze lenne a te megveretésedhez. Igen, igen, kevés olyan, hogy hívják ott. Ö, ö, olyan történetet hallottam még a Hollywoodi muzikban is, amelyekben, amelyeknél mondjuk az erőszaktevő tevő lelkesen vállalná a cselekedeteit. Főleg, hogyha nem a tetten élés esetre forog fenn. Te miként voltál hallgatva Tanúként? Már gondolom, igen. Nem nagyon foglalkoztam a státuszommal, mert... De gondolom tanúként. Nem tudom, hogy van-e ilyen, hogy áldozat, ilyen jogállás? Nem tudom, nem vagyok jogás. Mennyire követted magát a történetet? Mennyire érezted a hunnia pert a sajátodénak? Nem éreztem, mert én azért nem éreztem, vagy legalábbis abban az összefüggésben nem éreztem, hogy kellő lett volna az elszántsága a hatóságnak. Egy szempontból éreztem itt a, ezeknek az úgynevezett hazafiaknak a tagadását, hogy ugye azért, hogy remélem föltűnik valakinek, hogy ahogy elkapták őket, ezek az akciók megszűntek.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 Én azt abszolút nem először mondom, egyrészt az elkövetőknek, de legyenek ők most a másodikok. Először is ennek a társadalomnak járva, járt volna, hogy tudja, hogy mi történt. Ez a 14 év, meg aztán a későbbiek, ez oda vezetett, hogy... Jószorivel senki nem tudja, hogy mi történik. Nem emlékszik senki semmire, csak az elkövetők, meg talán a nyomozóhatóságnak egy része. És a büntető egyik nagyon fontos célja az, hogy nyilvánvaló legyen, hogy az elkövetők mit követtek el, és hogy ennek milyen jogi, erkölcsi és politikai megítélése van. Pont ezért lehetséges az, és most ez eléggé egyértelmű,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 Um...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 Lászlón, Morvai Krisztinán, Füsi Angélán, Budaházi Angélán, Borgadomogos Györgyön, Kondor Katalinon át egészen Csókai Andrásig vagy Skrubski Frugina filmrendező ig beleértve, hogy nem tudott ott lenni a 97 éves nagymamája a halálakor Budaházi György. Mennyire követtett de ennek a történetnek a kegyelmi vonalat? Nagyon követtem. Érzékenyen követtem. E, Tudni, a harmadfokú tárgyalás nemrég volt. Amikor hat évre. Igen, el. A... Az a jogerős másodfok. Igen. Előtt ott e,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 Csintalan Sándor megverés, vagy megveretés, ennek a mai műsornak az apropója. erre 2007 decemberében került sor. 2008 februárjában Budaházi és Torockai László raziát hirdetett a korrupt és hazárló politikusok levadászására. 2008 áprilisában került sor a Hollán Ernyi utcai Broadway jegyiroda elleni Molotov koktéla támadásra. A jegyiroda megtámadását a Magyarok Nyilai nevű szervezet vállalta magára. Csintalan Sándor megverésével együtt a Magyar Nemzet 2008. április 15 számában azt írta, hogy Budaházi György a zsidó pofátlanságáról írva buzdított a a jegyiroda előtti tüntetéssel. Ezekkel a sorokkal, kedves zsidók, képzeljétek, nem vagyunk nácik, mint hogy a palisztodnyok sem nácik, meg az irániak sem nácik, meg Vasalbert, meg Liszt Ferenc, meg Luther Márton sem voltak nácik. Csak minden ugyanabból lett elegük, amiből valószínűleg a náciknak is annak idején a vérlázító zsidó pofátlanságból.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 Egy taglendva Ildikó MSP elnök bántalmazásáról, is beszélt, illetve tervezték gránátvetővel támadni Gyulcsai Ferenc házát. 2010-ben novák került a Jobbik aláelnöként felajánlott a budázi Györgynek, hogy választáson az ő 11. keleti választók kezetében induljon ám budázi a szükségesnél kevesebb érvényes jelölést gyűjtött.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 Csak közben nézem az oldalsó papírjaimat, is, tele vagyok papírral. A független hírügynökség május 18-án tudósított az ügy újabb tárgyalásáról, a bírónő egyrészt bejelentette, hogy a Schmidt-pál köztársaság elnök elutasította Budaházi gyöjj kedvéelmű kérvényét, tehát már volt ilyen kedvéelmű kérvény. Másrészt beszámolt arról, hogy napokkal korábban hazafelé tartva a lépcsőházban megállította egy fiatal nő, aki budaházi hugaként mutatkozott be, megsimogatta a karját, és azt mondta neki, szeresse a bátyját, mert ő egy hazafi. 2009. szeptember végén a bíróság megszintette Budaházi és a harmadrendű vállalta letartóztatását és háziőrizetet rendelt el, ilyen később is oda-vissza. Lakhely elhagyásítény van. 2016. augusztus 30-án a fővárosi törvényszék 13 év fegyházra ítélte Budaházi györgyöt. A pestisrácok.hu tudósítása szerint a másodfokú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 a demokratikus koalíció közölte budaháziék szabadon engedésével Orbán Viktor újra politikai erőszakon zúdít Magyarország utcáira. Oké, okay, rendben van, lószunk. És azt írták, hogy az Orbán kormány leváltásával visszafognak kerülni a börtönbe. Ennyit a jogállamról. Nézz a szülembe. A Novák Katalin kegyelme.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 Uh, hogy, uh, én megértem, hogy esetleg, hogy ránéztem ott a ülő fiatalokra, ők azt gondolták, hogy tőlem kell megvédeniük a hazát. Megértem. De mitől volt el ilyen megértő? Azért, hogy ennyi kurva vagyok azért, mert őket személy szerint... Uh, legalább annyira áldozatokat okay. tartom. És kit nem értesznek? Kinek az áldozatai ők? Uh, hát ennek a tébolynak, ami igen régen van ebben az országban. De nem értették a... mi, mi vette őket így... erre rá? Mégiscsak ők követték el, ha elkövették. Hát, most erre mit mondjak neked? Hát nagyon jeglin azt is tudom mondani, hogy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 Miért nem úgy van, mint a ősegyűlésen, a Kretgéde-Guca általános iskolában, ott is kellett még tagjét fizetni? Sajtot, a lapokat, az összejöveteleket. Én voltam kis titkár, tudom, hogy milyen az, amikor szervezni kell közösséget. Szóval ilyen nincs. Ilyen nincs. Ezzel a, a felelősnek gondolom azt, az, az, és annak nem tudok magam annak a magyar politikai elitnek döntően.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 Tudtál volna bárkinek segíteni az ügyben, hogy ilyen nyom, nyomot találjon, és azt kövessé, és vezesse előtt bárkihez is? Hát valószínűleg azon a jelzőkönyvön kívüli beszélgetésben mondtam, ha úgy tetszik, analizis szintjén, hogy elég sok érdek fűződik ahhoz, hogy ebben az országban, eh, vagy fűződött is, hogy ebben az országban hatalmi káosz legyen, mert eh, ezt az elmúlt 30 év bizonyítja, tehát nem, nem kell nekem igazából semmit sem hozzáfűzni ehhez. De hát erre nem volt hajlandóság, semmiféle hajlandóság, és, és az az igazság, hogy, hogy nem is láttam rá reményt.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 Az első fokú ítélet után, még a másodfokú ítélet előszületik meg Novák Katalin köztársaság önök közleménye Budaházi ügyben, ami azért nagyon érdekes, mert második esetben immáron a másodfokú bíróság ítélet után a Sándor Palota közleménye jelenik meg, és immáron hunnia perként a köztársasági elnök.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 Hát annyira, annyira csinálmány az egész, hogy az valami döbbenet. És nem vagyok hajlandó félretenni ebben az összefüggésben, e -e, például az, hogy a pápa látogatásra hivatkozik. Az, hogy össze-vissza beszél, a e -e, hunniaper, meg budaházi per meg nem tudom micsoda, e -e, ez számomra...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 Sajnálod, hogy egykoran nem csináltál nagyobb kommunikációt abból, hogyan terrorizáltál Budaházék a családod életét, és téged, de köszöblőplőként eleinte úgy voltál vele, hogy ezt neked el kell viselni, és benne volt a fizetésedben. Akkor jöttél rá, hogy ez szívás gondolat volt, és már az elején is ki kellett volna állni ezzel a nyilvánosság elé, amikor a mély garázsban téged. Hát először is kiáltál. Tehát akkor nagyon sokat beszélgettünk, emlékszem rá, még szóvá is tettem, mondtam neked, hogy Sándor, szerintem ez túl sok. De azt kérdezem tőled, hogy a többi, az mit jelent? Hát azt hogy mondtam az? neked, azt az előzményeket, hát vagy mondtam neked ennek a beszélgetésnek az előbb. előbb ebben a beszélgetésben. Hogy a családban családban Hát Most hogy, Például úgy terrorizálták a családomat, hogy, uh, amikor a Nóra ugye diszkos volt, zenélt, éjszakánként hívogattak telefonon, vagy most éppen ez egy idézet lesz, hogy most bassza a lányodat 32 kantigány, köcsög köcsök, faszopó zsidó. Vagy kihoztak a kórházból, árpát híjből, csörög a telefon, fegény, régi Isten amit itt jött is. Kontrakt. Na menjél sötét, öltönyt, venni, öltöz föl rendesen, a palesztinok most vágják a gyereket torkát. Vagy megtaláltak vacsora közben, fiam emlékszem rá a kéli értelemben. hogy na és akkor ha még egyszer Mért ide Azért, egy baron vagyok Mert Meg hát azért, amit itt te elmondtam. Tehát akkor már réges-rég ismertük, egymást tapasztalhattad, miközben egyébként nem voltál közszereplő, mert a médiának ezek a szereplői belejtve nem közszereplők, hogy én minden szóvá tettem. Kirándulás szerveztem a panaszbizottságra. Mi akkor beszélgettünk. Miért nem mondtad el? Mondom, ezen kívül még, hogy azt mondom, hogy barom voltam, azon kívül meg az a helyzet, hogy nem vagyok. És ha ezt... szeretem a festett vérzéseket, amúgy meg... Oké, de hol van arra bizonyíték, Sándor, ha azokat akkor elmondod, hogy akkor nem vernek meg? Nem a talán előbb... Nem, nem ez a lényeg, János, ezt most komolyan, hogy most megvernek, vagy nem vernek meg, hanem mondjuk, nincs rá bizonyíték természetesen, a, az lehetett volna talán, hogy... Előbb megállítják őket. Hogy fordulhattál volna a rendőrséghez. Így van. Amikor én golyót kaptam, én fordultam a rendőrséghez. Nem találtak senkit, de fordultam. Egyébként annyiban levontam a tanulságot, hogy, hogy most volt egy alkalom, amikor az egész kötött fogást fegyegette valaki névvel, címmel, és elmentem és megtettem a főjelentést. De ez már de jóval Jó van, csak mondom, hogy tanulok, tudod? De... Talulok. Miért mondod azt, hogy benne volt a fizetésedben? Hát azért benne volt. Miért a te fizetésedben szerződésileg benne volt az, hogy neked ilyet kell? Akkor miért mondasz ilyet? Ezt tudod csak, hogy egy szólás pontosabban. A politikusnak én most is adom. Azt, azt mond, mond meg Sándor, igaz lelkedés, ismerjük egymást. Tudod, hogy hány történetemből próbáltam fákját csinálni, hogy emberek szemét sem, elnézést a szóképzavarért. Miért kellett nekem idejönni ahhoz,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 Hát itt olyan, olyan médiahadjárat volt, olyan szoktatás volt ezekhez az úgynevezett hazafias gondolatokhoz, ehhez a, ehhez a, ehhez a politikai konszenz, kontextushoz, ami ugye szól Akkor te be hozzá, amikor akartál. Miért nem beszéltél erről hetente? Na, mert fasz vagyok. Hát, Na, de ezzel nem tudhatjuk ezt le. Hát nem is tudjuk le. Ennek itt vége van. Már úgy érte a végét, hogy hogy vénységemre bele kell állni. Nem de most se állsz bele semmi, de morogsz. Hát mi az anyámat csináljak? Nem még? tudom, fogalmam, sincs ez a te, Nem hát, morga, Még ráadásul morga, találtam hát... egy embert, aki idősebb nálam. Hát, <gül> hát nem csak morzó. Legyél férfi, fi, ha engem megvernének ilyen körülmények között, nem játszom el, hogy én akkor hőst csinálok magamból. Valószínűleg nagyon nehéz túl tennie magát az embernek, hogy megverik.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 Én egy csomó mindentől, ami ebben az országban zajlik, egyebekből arról, hogy aki nem csinál magából, mindenki már itt akar magából csinálni, hogy hányok. Effektív, fizikailag rosszul vagyok. Utaltam rá, nem bírom elviselni.